بسم الله الرحمن الرحيم سمعنا للكذب اقانون للصدق مخنا به يهود مبارکي تذكيره ونو او دار بعد يود الله تعالى ذکر غړو دوباره ذکر کوي زګه دا خبره دي کې خطرناکه خبره خبر سوا سمعون للكلم دي او يدن کې دي درو ولا نو د روغ بچي او د روغ بچي او دل بچ نو د روغ د دي عالمانو می مثلا الله حكم درجه بیان کړو رايږي مخمل تر کې اولیان اللہ کا یوشان الباز تورات کی زکر کڑیو دیو اپا کی نورولی دل پہ دروو بے پاللا نو دروو بے پاللا دے ویو پاللا دے ویوی بے آلمانو و او ریدے بے نا اللہ وی سم ناؤنہ لیلکہ دے او ریدون کی دی دروو لگ ڈیر عوضی دوکی دی جو دنبی السلام حق خبرہ وینا ہوئی زکا مسئلہ دارا دا کہ او سری سرہ محبت پیدا شنکا خقا برکی کہ خرابتی پتا بخا لگی کہ نبی علیہ السلام دیر خبرے کولے حق خبرے کولے خوابی سردہ دے تکاد و محبت دیر یہودیانوں پر. نو پدی چر تخیلے گی ناکی او صلیح حق خبرہ کی وچی استعوذر دشمنی نو کتابانی پر جلے حق خبرہ و کتابانی پر نو یاد ساتھ چې چھو مشرانو بے غلطی کلی کشران دوری دے او دا مشران دی مکر رکڑی پزان دی یهود دا دی وجنہ بے گامے کار دے گی اپرار علاقہ بانی مشر مکرہ یا زان درہ مسائل اللہ یو دینیس کا لغم کر رہا ہے دپوئی دپا ریاد ایمان ناغ بیادا زیگور ادانا صرف پخل محبت باندگو رستائی او پر کیسر محبت شدابدی لیدی دا شیئر نکالی دو رطول امروکا غلط روانے اوکا حق تاو بغی حق پرست کم دیئے او حق پرست سو پیج نیداغی نتا پوز کنو بیا رطول امر حق پسی روانے ما را نه او خبره دې کی وو الله وسما او ډیرو وکي نو د روغ او ودلوم را نه نو سړي نه نه چې د روغ خپل ما تا وگی د روغ وین او د روغ اوریدل دوار سنجه قران ویل جواب دی او قران اوریدل دوار جواب د روغ او د روغ اوریدل دوار جب بیم احکامات دي څنګه انسان ټول بدل مکلفته دی انسان جګم مکلفه نه امينه ما وای دی په یو کلي مسله ځان جهنم ته ورسي په یو خبر انسان جنت مستو ته ځه ات کالو کی دی لريشات لاره ماناره شوکت کله بانو ماناره شوکت کړي د ولوند ځان د دې ټکي په صحیح مطلب باندې پوهه کې چې صحت څه ده ویل نو یاد ساته صحت ببل ځای کې مراشی قران کې الله فرمایي قیوس لتا کوم بیازا اسحاق ولیکي یو شه د بنیاد او د جړې نه پد نو دې ته ورکیږي چې او بیا یو صحت یو رښتوت دوالو کې ذرا پرک دا صحت در اشوتنا مضبوط و گنات دام در اشوت دیوکی سم خودے کے ڈیر و بربادی در اشوت صحت بعضو یونی کلے بعضو بکی پرک کلے دیو صحت اغیت ہوئی چی تے در چاپلناس کے پیسن دا اغلی اولی مسلم کازی دے جج دے اغلی چی کمشے اولی ندے آج چې د چار کلاسک په فیصله نشټه غلې او د ناره دې کیږي رشوت لګګې کیچو ګیدار نه ناره په قیمه او 500 ورکه جمع اور مخ کې نه ده رشوت لګې دوا دی مغنانا رشوت بار کې او راجی الرناشی ولمرتشی کلاهما پن نام رشوت اوستن کې ورګون کې دواړه موته او بل روایت کی دارہ دیچیا وستن کے ورکون کے او دردی پر یہ مسکی کم معاملت پر گئی ندیبا مرسر ورکی دریوارا بکور بہرحال نصوت مقدمات کے دی یهود ورس اللہ ویخورن کی دی صفت او دی کازیان چیگون مخ کے واقعات ایرشو بہتیار او منافق و جګړه باندې بودی مصاله چالوړه په دغه پیغمبر له موږ سره د پته وچی رشوت نه نی مسلمان چې اتاو د جې مسلمان مراقب نه او ته نه یوه دې له هغه ته علماء رشوت اقلی او دا پیغمبر رشوت نه نو دا د یو موږ مصاله واه به په رشوت ورکو او دا عظيمه بربادی ا دسته ورته کی معنا د استم او کړو شه د جړیناو ا دا قاضیانو ته چکم شه ته وړي او عدالت ته چکم شه وړي دا د جړیناو څه بس زګه پدې باندې ماته ته قانون نو قانون خلاف ورځي کې قانون ماتي کې پرې شو حق ورکړي او د ظالم نه حق شي دا ظالم طریقې سره حق او قانون مات شي قانون مات شنه په مملکې بشر او فساد پیدا کی د جمال بهمحوظ نه یې ځکه بل به پرشوت باندې وایي نو ځان بهمحظ نه دی او په کې جان لړشی او بل به ریشور ورکي نو سزا او دا قاتل پانسی کړی شوی او په پیښه سخت بقازی لور کې نه هغه بچي نو دې ته الله صحت وي دي جړينه او كون کې د عام مشرقي امن بربادي مالونو د خلکو بربادي جانونو د خلکو بربادي هر قسمه نقصانات وکړي او بیا نه اچاډي شري شوت ساتل کې به نم ځان کوه د کا پدې باندې په نړۍ کې شتنه پیدا نه نو پدې باندې دغه چې کوم شېستاپ پرایزې منصبو کې داخله ده ایواز هغه ستل <سؤال> لري شپ پرایزې منصبې لپاره یو کله د نړۍ او کار به او مت نه تنها خپل اګاغه نه سیوا د خلق نه دے یائیو سرکاری موکر دے اگر تا دخل کار تنہا ملاوی دیو چکم کار باند دیو تا تنہا ملاوی دیو ان دا آنگا کار دخل کون ایزا پی پیش آگی کاغا پتواری دیو کاغا دین کے دیو کاغا اری اوپن کے دی ایک سائز انکم ٹیکس دی پتواری دی دمک سمرہ محکمی جی دی سمرہ سالی میں چیرا چھتا اغین اللہ وان تنہا چکم کار بے او باگے باندے تنہا ملاوی کے او بیادا اغین السیوائی کلکو ناوستےشی ندے تاوے لکھی جیدی شواتیو ہم ریانو شاید یہو شیدازی چھتا یونو کارپیش سلکو پرائز من سبی اوکی داخل میں لکہ مثلا شناتی کار دفتر تا تاوڑو پارا آدھا دے تنہالی چتانے دک داخل شناதிகا په کور د راړا د پسې نشته توا دا زممله راړه نه ویملب کړئ راړه سل وکړه مال راکا نو د سل من سړي وکړي دا ستای وزن لگا غمس کيو واکب کوشو نو څنګه او مزدوری کیندا یو عام شو دراو له اویا مثلا د مور اف لار ور کول جنای دا هغه ذمہ داری ده دې جنہ باندې پین نو شل ز ل زره مال لره نو دان دان پر شت کې راځي اګه ترانګې چې کم عبادت دې نو عبادت باندې بيسي حاصل حج یا تلاوت کو قران باندې هغه باندې دا ران داستا فرض دی الله تعالی باندې لازم کړی دی داستا فرایض دي باندې ته تیسي مسیحاسته نشئ البته دغه خبرې ریچ پلي باندې ناجایز به وو سغیر زمانه علماء جائز وې یو تعلیم قران نه یو امامت تعلیم قران قران ویل عبادت تعلیم قران تعلیم دای شي به یا او ته ختم لراولې داګه پی سی اف له جگړه دا درست نه دي د لراوت غزان لو کنه پی سی د صاحب ثواب دا غامل نامه کیولی تعلیم قران او امامت متاخرین او علما زمون ده د جواز کوي چې په یمنان باندې تنخاشوایا په تعالی می قران باندې شونه اوږه کې گنجائش نو دایو د سادت بها الله خبره لازمی ده زکه تفصیل کوم ايا تيويلي شه شه په شي ميا باندې زاین کې رښوۃ حق غیر دی او تب حق باندې پټول ته سي ورک ته په سي ورک کې رشوت والی د حق مطابق هغه پسلو کې خو بیان رشوت وابسته وړانده حق مطابق پیسنه او قردیشوط واقص تستا چا سر از مکه واگیر واستا حقو تاجا جلی پیسی ورک لیسی نکیده تا تا پتر بغیر درشوط کی گی ناو حق ضائع کی گی. نو باز علماء بیا گون جایش دنی زائع کی دی کلی دی حق دار د حقو علوان د پیسو ورکولونا اس یو صورت باقی بات نشد نو پدی صورت کی بیا گون جایشتا وتابه نه ګننه نشته خو هغه واپس کړه حق مطابق پیسې نه موږ پیسې نه کوئی کاغذ لازمو ناغه او کنه حق یې درل حق وو نو بیا به ډیر ویګل منو یی دې رښتونه ګنه وکړه بل ز حق وو او مننه چې کوم مثال ذکر کړل نو اغه دغه کبینه کې راغله حق باندې خلاصول ګولې شنو نام هم هغه یو وکیل پی سی لی او په دې ورته دې پم ګنانګ ک جج پېسلا کوي هغه او نتيجه هغه سه پرد چې څنګه مخکې د جنايزټه نکاوه او شته نکاس رچاله ورکو لې شنو بيان اپکا دغه خبره ده ها دومره شو ک مخکې د کیس دا راجینای او سړې بل چل ورکو نو امید شته نکاوه ورکو غنور غنونه نه ریټي د عدالت غنای نه جج په غونانه کې غوښنه نه دی اخته کړي وکیلې پرېشهدہ غونانه نه دی اخته کړي دغه خپل په غونانه نه دی اخته مالې نه زایشه دشتنې کایده راځي چاله وایي او جاده وروه په ایمه یو په بیاځل ورته یې بیان دشتنې کاور کړی شپه تاسو غونونو باندې نورم ځان اخته نو دکتن پدې کې راځي هاه اپ قانون الاستحق کی, کی. باندې مقدمات راواله دې حکم ته دا ترتیب او چرې شوت د خلانو له فرمایي اق قانون لست دا یو چې دې ډېر پلوګیږي لست ته حرام ولا رिश्वت نه فین یعوبا بینهم او اعلم عنهم اے پیغمبرک دې تا نطب وسهلا کده دې مسکی او اعلم عنهم یا اعراض کده دې دی دلت زان دویا کہ ہاو نبی علیہ السلام لاللہ اختیار ہوئے شکہ ددی پا مسکی پیسلہ کے لئے پا مختیار پیسلنے کہتا تے اختیار اور اس کبہ انشاءاللہ بل آیات راشی نو عج کا نبی علیہ السلام تا اللہ اڈر کروئے وعنیب اور ددی پا مسکی پیسلہ ہوکا دوالو یا تنو کی لاون تا ټکر افګان چې دلته وای ککه او کنه کې خو کو کې نو په انصاف سره اوอัล تا وجنب يا سلام د دې مس کې کې نو ځان کو کې مطلب غو پوه شئ دلته چې په سلی تر پهل لږل نه او هغه یو چې عليه صرف د ملک باشندگان صرف د ملک باشندگان خیبروالا قصر دمال باشندگان کچرد آگئی کسان پدی که شاملو چکم داغلو اوسنگا چه دواکید ظاہر نمالومی کی چه د مدینی کم یهودو دی نبی علیہ السلام مجلس طرح لگلو یا روایت نمالومی کی نبی علیہ السلام تلو خدا چکم یهودو د مدینی ندا صرف د اسلامی سپیٹ باشندگانو نور د اسلامی ددی د حفاظت زمداری نواست زمیان نو زمی جدا داغه تفصیل لته په دې سره دا ټا نمبر صرف دمر خبر اواز چې مون سره څو جنگي کین تاسو بجنګ دا دا یو خبره د وی نور صرف بشندګانو نن نور دیسره موافقه شوی وا نن به د اسلام د ذیمداري غستیو صرف د ملک بشندګانو د یو خبره شو چې مون سره څو جنگي کین تاسو بای سره منګتیا نه نو قددان سے کس مخلق اسلامی سٹیٹ کے اسی ہی اسلامی حاکمتا اختیار کے کداغئی مز کے پیسہ لگئی اور کداغئی مز کے پیسہ لگئی دس کس مخلق قاضی باندے لازم دیچ داغئی مز کے داغئی پیسلے اور جگڑے منازعی حق نہیں دو کس مخلق نور پاتی کی یہ اسلامی یو مسلمانان پاتی او یو زنمی کاتر بادگی یه زنمی کاتر داوی مسلمان داغنه تکسل یو مکمل امنی که قتل کسنگ چی مسلمان پا مقابل اکی مسلمان کاتلو دیشن داغن پا مقابل اکیم کاتلو دیشن اغتا مکمل داغن مال تا <سؤال> داغن <us> جان تا حفاظت حاصلی پڑیلو خبرو که اغتا مسلمان پشانتی ہیں نکچره دو مسلمانان را اسلامی کازی لیا یا یو زنمی او یو مسلمانیات برد میاں ر نو بیا فا اسلامی کازی بانده لازم دی چه داغی مسکی پیسلہ او نو دی آیات کی صرف د باشندگان خوکم دی چه ننے دی سلام اختیار دکا که او که او نکه آیات کی چه وی پیسلہ او نو علماء علی کلی لی چه آغد زینیان و مسلہ چه کم زینی که پر وزا که آغد مسلمان دینا ٹکس اخلی اما نور کری نو داغا مسکی اسلامی کازی بانده پیسلہ کول ل ندواره آیتنکه پر پره راغی مطلب جداو دني مطلب جدا به یو خبر باندې د تبل ځان په اړه خبره چې اسلامي سټيټ کې دوه قسمه حکومت شته یو جنرال قوانين وی چې کوم او کو بات وی سزاګان دا روته هندو مسلمان دی او کله مسلمان نه ته ګټولې ملای دی هندو دي مسلمانان عمل کې جناګان کوي الله هر کس غي هندوی نه ده مسلمان قانون به عالم جاری دي ندي مسلمان د سزا قانون کې موږ سره برابر کیږي که غي ده او چې اسلامي ملک د تبه کلی سزا زنا اوږي نو څنګه چې زناکار مسلمان په قانون وشته شي یاد تکرار هم ان دوه سې کوم وشته شي او یا مثلا سم مسلمان قتل اوږي آو دامق و مقابلات کی مسلمان قتلو لشینو پر سیکاو اندوو کینو داؤنا چیزا خود مسلمان نیم پر ما خود اسلام حکم نجاری که نا تدہ کم باغول ہے چیپ اسلامی سکر کے پاتے نو دکتا عقوبات چیزا پر پتام جاری که نو دکتا اندوو سیکاوی سائی چیم قتلو کی حالا حاضل کیا سقلائے اکلا دانا چیزا مسلمان نا ریلاس کرد او ایسا خود مسلمانان نا ریلاس کرد گئی البتان مور باز احکامات دی چھے اغا زمون دے اسلام جدا دی او داغوی جدا دی انو اغای کے ذرہ تفصیل ہوا رہے لکا مونگا مسلمانان تا عدد, عدد. کے نکا نکو چیدہ خزیدہ دی چھے کمہ گواہان کے کمہ نکا کے گواہان دی اغا نکا زمون پنیز سعی ندا خور مور سر زمون پنیز نکا نکی کی اس طرح شہنو داغو داغو پنیز ماندے ہو رہا دې هغه دي چې په نظام نه وګورنه دا غي په نظام نه عدت مدته ضرورت کی اګه کمه اګه کوو زموجیان په نظام نه وګورنه نو د مور شرم نه کیږي چې کوم محرم نه دا غي شرم نه کیږي هغه نه اندره نو د سزاګان نه علاوه کونکو دې کوم خبرې جدي مثلا د واده خبرې شوي د نکاح خبرې شوي د حلال او د حرام خبرې شوي نو کده کې دی اسلامي قاضي نه راغلی نو اسلامي قاضي بعد د اغې قاضي باندې هغه فیصلہ وکړي د اغې د قاضي باندې فیصله وکړي مثلا د اغې په قانون کې چې دا غلط پرصه خبرې نو هغه څه فیصله ورلوږي کړه د اغې په مسلک کې اشي حلالي نو د اغې په قاضي وله فیصله وکړي حلال به کې اني صحیح د هغه د دین مطابق نو هغه قاضی تبو اجداس السلام علیکم او زمون موږ تعذیب ان پریکې ناراضی شو اندو وې او سې کوم وې زمې له عمل کې پاتې کیږي هغه واجب استا سو فیصلو کې استا سو په فیصله چې ارنګم نو بیا د اسلامي قاضی پد ک نکاح حلال او حرام او کوم چې په سلام کې نو اسلام مطابق د هغه د غوایش دین مطابق او هغه یې خپلې باندې گئی اسلامي قاضي ده هغه قاضي تواله کې جنه مسجد فیصله وکړ دغه ویله نبی رسول الله قدم مکه می حجر مدیسیانو کړنه جنانم کدا ودی قران نبی رسول الله ایمان یې اسپا باندې نه دی دغه زګره هغه په نسب نکاح حلاله يهوډانو په نسب بغیر د بغیر د او بغیر د گواهانو نکاح جايږي نو دا حکم نه نو الله تعالی فرمای پیغمبر علیہ السلام تا چې فاین جه او کچری دی لاتا فخ کوم بین همدین مس کې فیصله او قارضه بیا ته اختیار دے د بین مخواړه تک دا علامه په سلې په دغه عبارت لا لمغنه کله دې ځان په اړه غلې کله فیصله د 8 بجې و ان تو علی انهم اپی ام بر ک تدین اعراض کنے پل ی ذر ک شی دی تا ذر برابر ذر نشی ذر کله اے رئیس د نبی علیہ السلام حفاظت الله تعالی واستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت الله تعالی په دنا واستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت ترغیق و ابن نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو چوکی داری بے پولا اوچھے آیات نازل شو واللہ یعصیمک من الناس نبی علیہ وسلم صحابہ اوتا ہے زیغس زیمداری اللہ علیہ وسلم اللہ پر امبرتا فرمائی گو ان طور دان ہم کدید پیسہ لینمک ارینو پلین یا غورو دیتا تا از ذرہ نشیدہ وَاِن حَكَمْتَ بَيْنَهُم وَاِن حَكَمْتَ حُكْمَ التَّصْلِيحِ نَفْحُونَهُمْ بِالْقِسْطِ نَذِيقُ مَسْكِ الْاِنْصَافِ فِي الْفَصْلَاوَ ذَكَرَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ چکه خلق انسان کي الله دې سره محبت ساتي راي واجب پیغمبر کناوي ها ور دشمنان ني مقابله کي وي هندو کرنی معاملہ شته محمود تو ویاري موته اوس دېندو موندا وسراشه کري لري پارسه کې ورسونه انصار الله پیغمبر تعي کې دشمنان دي يساته بده وي وزرا اسلام تخته کافران دي خوب فخت کوم بينهم دل <سؤال> کې ست دي مس ان الله يحب المقتسين الله تعالى انصار ته کوم محبت زادي وکیفه يحکمون او الله پیغمبر ته فرمایي دي بسنګ بتاواني فیصله کوي وعنده متورات او دبي سره تورات شته مطلب داره دا دی ته امه الاسلام کوئی دوی نه تعجب کوي په خپل تورات سم نازګیده يهوديان ځان ته سوي مون مسلمانان اغي ځان سره د خپل خارم نه ګن يهوديان ډير غاویره قوم دي ځ الله پیغمبر تویی دی پتہ څنګه پیسې لگے دي تیسره او ته پیاو حکم الله تایکه درجه متک مشتا او مطلب دا چې تا خو ترغلی نو ال تشرجور شوی زنا بیسری کری دې ادیوله مختور نه کوئی خلان به خلای کوئی دې ਸੰسار کې مونږه ਸੰسارول شو ا دې نشي ਸੰسارول نو ال ته پیسې لید د باول د قرار او د امن در اوس ټول پړه دې يهوديان نو د خبره راوړل نه چې آسان هم ته شي د تصملو شي شي نور دی د قوم طالبان نه دی الله دې سر تورات ته پغه عمل نه کوي الله سمع اللہ نه مين بیان د تورات نه دی ها تورات وسرشته هکم پکې شتا او بیان یعراس کې الله فرمای او ما اولایک داخل غو مسلمانان نه کته ما ما سره له کوم باندې پر سلکې د دې ایمان مسلمانان دی مدې کې ایمان نشته صرف خپل شر ده پکې خپل غرض د کار راغلي نور د اسلام طالبان نه دي نستا دین مني نستا د دین اقرار بس ده سنعونا دین اوريب کې دایو نل کوي به رسولا دخول عالمانی نو دي اګا یو ناډه قرون کې يرقوم ان كي دي لس <سؤال> ته رشوطرا بينهم بيسلام قد ديمسكي په حكم شرعي او اعلانهم يا اعلان قدينا كنکه په سلام <سؤال> دي وإن تلو او کچت تیار استه ان هم د دینه د دینه فیصله نه فلنه ترو بشیئا ندی هر کی ضرورت تني شي در کوله شيئا زربرا د وکیف یحکمون کاذب سنتہ حکم جوړ کی وکیف یحکمون کاذب سنتہ دریم ګڑی جوړ کی په اندره وعندہم التوراۃ ھذلک دی سره تورات ته فیہ حکم اللہ پدې کې حکم د الله دې رجم ولا حکم فرمای تولوا یا دی الی کیه راز کای ممبار نه نه کیست د دین چ حکم شتا نه چی ال تر جمشت نه تا نه کمزره جم قبلای او ندی د ک صفه تن وانا خلق چې ریکلات عقل یو ور کای درو وي او ذ حکم فیصله نکای وا او ندی د صفه خلق بیل مسلمانان یا والوالین یا الله یا نعر کوتمتین رحم السلام یا اللہ تعالی کوم مسلی بیان شله سنگینی مسلی یا اللہ دې رضا فرمانو کې موږ مختلای یو کریم خپلستان سوال کو چې داسې کیسه حالات رام موله چې سنگ نشته بیان لکم داسه موله چې موږ خبرو کې مختلای شه استاد حکم نه مخواړو بل طرف تلړ قیامت کې الله تعالی تا مختور یا الله قبر کې مختور يان الله <سؤال> څنګه خپل غالف لاسه بیان نکم یان الله د دین رسوم له عمل توفیق ورک یان الله ته راځي شیخ خپل رضا رزه نصیب ورکړي صلی